God aften og velkommen til Litteraturens Stemmer på Aarhus Studenter Radio, 58,7 FM. Et øh, helt nyt litteraturprogram her på Aarhus Studenter Radio. Og i aften har jeg besøg af Jette Sunesen fra Aarhus Litteraturcenter. Velkommen til, Jette. Tak. Vi skal tale lidt om, hvad I er for en størrelse. Først og fremmest Aarhus Litteraturcenter, det er en ny ting. Og hvordan er det opstået her i byen? Ja, altså, er blevet etableret i og med, at man etablerede godsbanen. Og øh, Gåsbanen er et produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur. Så man etablerede tre små centre, øh, da man etablerede Gåsbanen. Og øh, hvad, hvad er I så? Hvad skal, hvad skal I? Hvad er jeres mål? Vi har jo sådan set fået nogle formål fra Aarhus Kommune, som siger, at vi skal ud sparring og rådgivning med folk, der vil arbejde med litteratur. Vi skal lave samarbejdsprojekter og netværksinitiativer. Og vi skal ja, øh, synliggøre litteraturen i Aarhus. Og det er både nationalt og internationalt, kan man sige. Og, og hvordan kan I som, øh, som forening ligesom, øh, gå ud og promovere litteraturen i Aarhus? Ja, altså indtil videre så er vi jo kan man sige, nystartet. Vi åbnede i øh, 31. marts med godsbanen. Og vi har etableret en øh, hjemmeside. Og øh, vi har også udgivet en kalender. Og øh, det er simpelthen, at øh, kalenderen øh, viser meget fint, hvad det er. De mange initiativer og forskellige arrangementer, der er i Aarhus. Så vi har ligesom synliggjort meget af det, der er i forvejen, men selvfølgelig også været med til at, at lave nye ting. Og I, øh, I udgiver simpelthen en lille kalender hver måned, og så har I hjemmesiden med løbende opdateringer og på begivenheder ja. osv. Ja. Altså det, i vores kalender har vi sådan cirka 17-18 øh, arrangementer. Så det viser jo, at der er en stort bredt i arrangementer i Aarhus. Men derudover er der flere arrangementer at finde på vores kalender på litteraturen nu Og hvad er det ellers, man kan finde af ting på litteraturen nu? Der kan man finde. Blandt andet så har vi prøvet at kortlægge, hvad der er af litteraturinitiativer i Aarhus. Både forfattere, forlag, andre initiativer, festivaler, foreninger. Så man kan få et overblik over, hvad det er af initiativer i Aarhus. Øhm, derudover der kan man se, øhm, hvordan man kan... Altså vi giver nogle bud på, vi har nogle skrivegrupper og sådan noget. Øhm, og forskellige workshop og kurser og sådan nogle ting kan man finde på, på litteraturen nu Og netop skrivegrupperne har jeg kunne se mig frem på nettet. Er sådan blevet ret populære, og folk er glade for dem. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad, hvad det går ud på? Skrivegrupperne, der mødes man øh, en gang om ugen. Og vi har forskellige skrivegrupper. Vi har blandt andet hvor det er forholdsvis etableret forfatter, som har udgivet på så osv. Men det er jo simpelthen et ønske om at skabe et forum, hvor man kan mødes omkring ens tekster osv. Og få inspiration. Og så har vi nogle skrivegrupper, hvor man kan sige, at det måske er lavet lige under dem, der ikke er udgivet nu, men arbejder virkelig seriøst med deres tekster og ting. Og så er vi i gang med at prøve at etablere nogle skrivegrupper for unge. Vores sigtede er de 15-20-årige. Der er utrolig mange unge, der skriver. Og hvordan fungerer det så sådan helt praktisk, når man møder op? Hvad, hvad laver man i en skrivegruppe? De skrivegrupper, vi har nu, der har vi en, der er ligesom styrken. Og man kommer med ens tekster. Og så er der måske to tekster på, eller tre tekster på i løbet af de par timer, man mødes. Og så får man øh, kritik, og man er med til at give kritik, og man får tit lige så meget ud af at se på de andres tekster, og være med til at give kritik, som man får at give kritik, altså få kritik på ens egne tekster. Så det er som helst, hvor man snakker sig ind i teksterne. Og, øhm, men når vi skal etablere de skrivegrupper for unge, så vil det også blive nogle øh, skriveøvelser osv., og så har vi også, ser vi også øhm, skrivegrupperne. Vil vi gerne, vi har blandt haft mass løn ude, som øh, underviser på tester, til at give nogle, hvordan giver man en, en god kritik? Hvad er det for en situation? Og hvordan får man opbygget en, en, en god situation omkring det at give kritik. Og øh, ja, og vi vil også gerne lave nogle forskellige andre initiativer, som er med til at binde øh, grupperne sammen. Jeg har fundet det, jeg tænker ved skrivegrupper, det kan være grænseoverskridende, hvis ikke man har prøvet at dele sine. Sine løbende værker med andre sådan rent kritikmæssigt. Men der går I simpelthen ind og hjælper os med at formidle kritik kritikken. Ja, det gør vi, og det var faktisk. Altså det allerførste som sagt, vi gjorde, og det var at hyre massloven til at komme og fortælle om, hvordan man får skabt en god øh, kritiksituation. Og så har vi en med, som er moderator på, og ligesom er med til at styre, det, som har været øh, ude på tester flere gange, og også været hjælpeunderviser på nogle af deres Så hvis, øh, hvis man sidder derude og gerne vil være en, en del af en skrivegruppe, hvad, hvad gør man så? Så går man ind på litteraturen nu ind på hjemmesiden, og vi har helt på vores forside, kan man øh, lige klikke sig ind på skrivegrupperne, og så sender man også en lille mail. Og hvis vi vender lidt tilbage til alle arrangementerne, så er der jo snart øh, ja der er, snart festur, der er litteraturfestival mm -hmm. og så videre, men hvis man som ny studerende er kommet til byen og, og er litteraturinteresseret, er det så litteraturen nu man skal henvende sig til for at finde ud af, hvad man kan opleve af spændende ting? Altså vi har jo som sagt, vi prøver at være... <laughs> Kom hele vejen rundt og få alle de litteraturinitiativer ind på kalenderen, så det vil selvfølgelig være et rigtig godt sted at, at kigge ind og, og se, hvad der sker. Øhm, ja, og så kan jeg jo kun anbefale folk at gå til Vild med som er, det er den sidste weekend i festugen og øhm, byens største litteraturfestival. Og øh, hvis folk af uforklarelig over, ikke kan komme til Vild så kan jeg fortælle at jeg dækker det her i programmet, øhm, laver en reportage derfra. Øhm, I har også lanceret noget, det hedder satellit. Og kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvad, hvad det er for noget? Øh, da jeg øh, fik jobbet med, at jeg skulle være leder af Aarhus litteraturcenter var noget af det første, jeg fik at vide. Det er, at øh, litteraturmiljøet i Aarhus er, det var simpelthen uorganiseret. Og det var, øh, kan man sige, miljøets svaghed. Man står utroligt øh, ja, dårligt, når man ikke har et fælles talerør. Og det er sådan, at vi ser satellit. Øh, der er jo nedsat en bestyrelse øh, på syv mand og kvinder, og øhm, de skal simpelthen arbejde for at fremme litteraturens vilkår i Aarhus. Og når man er organiseret i en forening, og der er 60, tror jeg, der bakkede op omkring øh, foreningen, og det er både forfattere forlag, øh, og for universitetet for litteraturhistorie osv., studerende, øhm, så står man ligesom stærkere, og kan få en stemme i forhold til politikere, få for foretrædet for kulturudvalget, og skrive læsebrev i andre sammenhænge ligesom markere og tale for, for litteraturens sag. Og altså, er det noget, har I kunne mærke, at det, her, det har virket, siden jeg vi har startet de her ting? Op? Det, jeg synes, vi kan kunne mærke rigtig meget, det er jo, at vi har begyndt at få bygget nogle gode netværk op i litteraturmiljøet. Folk, de mødes på kryds og tværs og får øjnene op for hinanden. Og det er jo, kan man sige, kun med til at styrke miljøet. Jeg tror, at vi lige snupper et stykke musik, inden vi vender tilbage med mere om Aarhus her var det blikbangbang med Morris hørsløv projektet hvor du lytter til litteraturens Stemmer på Aarhus Studenter Radio 98,7 FM, og jeg har besøg af Jette Sunesen fra Aarhus Litteraturcenter, og vi har talt lidt om øh, skrivegrupper, vi har talt lidt om Satellit, og vi skal tale lidt om et andet projekt, i også en del af nemlig øh, Basic Startup 3.0, mm -hmm. og hvad er det for noget? Det er Promus, som er hvad det hedder, Produktionscenter for Rytmus Musik, der har taget initiativet at køre to kurser indtil videre. Og nu har de så inviteret litteraturcenteret, billedecenter og Sengekonscenteret inden for at være med til at køre de her kurser. Og det er en mulighed for at komme og få udviklet sit projekt, for at få se på, hvad for nogle potentialer der er i det. Og der er både en, nogen, der arbejder med udvikling og nogen, der arbejder med formidling osv. som er undervisere. På det. Og hvad er det helt, helt konkret, man sker på de her kurser? Altså det er jo en mening, man skal komme med, med en idé, som man har lyst til at udvikle til måske til en virksomhed eller et eller andet. Og øh, det får man så afprøvet og testet og øh, ja, i samarbejde med eller i, i medspil med, med de andre kursister, man er mening, man skal være cirka 12 på holdet. Okay, og hvordan kan litteratur spille ind på, på sådan en virksomhedsbasis? Det er jo det, vi sådan er ved at, at afsøge lidt, kan man sige. Jeg kan sige at indtil videre, så er der jo ikke nogen fra lever to miljø, der har der har meldt sig til på kurset, og det har det har jeg selvfølgelig tænkt lidt over, hvorfor. Øhm, men jeg tror, at det er måske, at øhm, når man er i et scenekulpsmiljø, så er man vant til at organisere sig på en anden måde. Man er ind, deltager i en gruppe osv., og, og man udvikler måske idéer på en anden måde. Så jeg håber jo meget, at vi kan være med til at understøtte også, at der kommer nogle små virksomheder, øh, flere små virksomheder inden for, for litteratur. Ja, for I prøver trods alt at organisere den her litteratur lidt, så måske på længere sigt vil der være folk, der træder til sådan en sådan en mulighed, som de her kurser, de ligesom de er. Ja, det øh, håber jeg meget også. Nu skal vi også selv, vi skal selv opleve det for første gang sådan på sidelinjen. Og så for, kan vi måske også bedre være med øh, ud og komme ud og sælge det, kan man sige, når vi kender lidt mere til det. Øhm, og måske også nogle, nogle muligheder, nogle potentialer, gå ud og snakke lidt mere med folk. Og hvordan, hvordan kommer man øh, til at være en del af, af de her kurser, hvis man har en god idé? Så skal man gå enten på Promuses hjemmeside, eller gå ind på litteraturen.nu og der ligger det også på vores øh, forside, hvor man kan klikke sig ind og få nogle flere informationer. Og helst så er det så Jesper Marta nede fra Promus, der ligesom er holder på det. Øhm, og I er som sagt øh, nede på godsbanerne, og I er det eneste litteraturrelateret øh, projekt, der holder til dernede, men jeg ved, at I gerne vil, vil brede jer lidt dernede, i hvert fald øh, have litteraturen til at brede sig dernede. Hvad, hvordan vil I gøre det? Altså, som jeg plejer at sige, så er at godsbanen er jo et stort sted, og det er født med et lille litteraturcenter. Og vi vil jo selvfølgelig gerne have, at litteraturen kommer til at fylde noget mere på, på godsbanen og blive mere synlig. Og øh, vi har taget forskellige initiativer allerede på, i forhold til at synliggøre litteraturen. Vi har blandt andet haft en, en reol øh, i, med bøger i øh, forjen som man kan sidde og læse i nede på godsbanen. Men det næste, som vi arbejder på nu, det er at få litteraturens egen rum nede på godsbanen, på lige fod med, der er værksteder for billedkunstnere og lokaler for, for scenekunstnere. Så vil vi gerne have litteraturens rum dernede, hvor vi kan afholde kurser og workshops, hvor skrivegrupper kan være, så vi får et godt kreativt miljø dernede. Og også etablere nogle skrivepladser for forfatter. Og det kan både være etablerede forfattere, men ja, folk der bare gerne vil skrive og dyrke det på en eller anden måde seriøst. Øhm, så det arbejder vi hårdt på, at kan komme til at ske inden alt for længe. Så øh, ligesom musikere har øvelokaler, så skal forfattere have et sted at skrive, men på den måde så ikke, altså har forfatter så ikke samme vilkår, som, som andre udøvende kunstnere har. Altså der er jo rig mulighed for at få et øvelokal i Aarhus for eksempel. Ja, jeg tror, at alt omkring øvelokaler har jo været organiseret. Der er jo findes også regionale steder, hvor man kan komme hen og få eller kommunale øvelokaler osv. Der er billedkunstværksteder, som Aarhus Kommune driver. Men jeg tror, at man er også nødt til at føde nogle nye initiativer, og det skal vi være med til at tage. Og, for, og vi er jo med til også at forkoble de her miljøer, der er i byen sammen, og forfatterne sammen. Så på den måde... Så, så skal vi jo være med til at, ligesom at få opdyrket og få øh, skabt det her miljø. Og jeg ved, at der er et behov, for jeg har jo været ude og snakke med forfatterne. Jeg ser jo hele tiden, at litteraturcenteret jeg er til for byens litteratur. Så vi griber jo ligesom ind og prøver at udvikle nogle ting der, hvor, hvor jeg får tilbagemelding på, at det har vi behov for. Og forfatteren har behov for et uformelt mødested som det her øh, Litteraturens rum også skal være på, på godsbanen. Det er, kan man sige for mange, et forholdsvis øh, ensomt at være forfatter, for man sidder mange timer derhjemme øh, og har brug for det der kollegiale netværk, ligesom alle mulige andre. Øh, så det er det, vi skal prøve at lave på, på litteraturens rum. som et stort mødested for, for litteraturen, og det kan både være møder, workshop kurser, skrivepladser, så vi får et levende litteraturmiljø, som gerne skal være med til at stimulere, og at det endnu flere får lyst til at skrive i Aarhus. Øhm, og så vil vi jo gerne have, at litteraturen bliver en central del på, på godsbanen, som sagt. Og vi synes jo, at det er vigtigt i og med, at man har lavet det her producentrumcenter for sine kunst, billedkunst og litteratur, at der også får, kommer forfattere og skrivende, som får deres dagliggang nede på, på godsbanen. Så kan de blive en del af hele det miljø dernede. Fordi det er også ting som et tværfagligt hus, øhm, og øh, ja, forfatterne, de skal jo også på en eller anden måde, synes jeg, være synlige og være med til at, at sparke ind og, og um, komme med i alle de der forskellige initiativer, der kommer ned på godsbenen. Og det tror jeg, hvis man, der skal man også der ned og have sted ind under huden, som så forhåbentlig udvikler sig til meget mere end det er i dag. Så I vil prøve på en eller anden måde at så bryde med den der gængse opfattelse af, at en forfatter er bare en, der sidder derhjemme alene og, og arbejder i et år og så mm. jeg ikke træder ud for en dør? Og, og prøve at bringe det, det tværfaglige samarbejde ind. Ja, det vil vi helt sikkert. Og hvordan tror du, at et, et tværfagligt samarbejde vil, vil komme til at fungere? Jamen det tror jeg at, at det vil komme til at fungere godt. Og, men der er selvfølgelig også nogle udfordringer. Men samtidig så kan jeg også se, at der er masser af forfattere, der arbejder tværfagligt. Vi har jo lige hørt et musikprojekt her i radioen. Og, øhm, og vi har også set, at der findes også nogle poesivideoer og, og forskellige ting, og det vil vi også gerne være med til at opdyrke. Så det bliver endnu... Altså, vi vil jo gerne være med til, at der bliver flere muligheder for litteraturen også, og flere muligheder for at udvikle sig, flere jobmuligheder, kan man sige. Ikke? Og en af vejene, det er blandt andet at gå ind og kigge på, hvad der er mulighed for at tværfag lidt arbejde. Og vi snupper endnu et stykke musik, inden vi vender tilbage. Her var det... His Golden Messenger med Jesus Shot Me In The Hat. Og du lytter stadigvæk til litteraturens stemmer på Aarhus Studenter Radio, Og jeg er stadigvæk besøg af Jette Sunesen fra Aarhus Litteraturcenter. Og vi skal tale lidt om øh, nogle bevillinger, der lykkes, og et nyt projekt, der skal i gang, nemlig art writing mm. Og hvad, hvad er det for noget? Det er, hvor vi med udgangspunkt i litteraturen prøver at koble litteraturen med øh, andre genrer. Det kan være musik, øh, billedkunst, film. Og, øh, og så vil jeg også gerne, øh, har vi også tænkt det lidt som et øh, seminar og konferenceprojekt. Øh, vi vil gerne prøve at udvikle, hvad kan vi med, med det her artwriting? Og øh, man kan sige, at det er et forholdsvis ny genre, som dog, der findes en uddannelse for i London. Øh, og øh, også der er skrevet lidt teoretiske tekster, men øh, vi vil gerne prøve at dykke det og se det se selv som en mulighed for at, at være med til at sætte øh, Aarhus lidt på den internationale landkort, når det gælder litteratur. Vi mener, at vi har gang i et projekt, øh, som netop øh, kan være med til at synliggøre øh, Aarhus og litteraturen i Aarhus, i og med at man kan sige, at der findes mange festivaler, men har vi den, øh, ligesom fundet en... Øh, noget, som vi mener, at øh, hvis man skal ud og, og synliggøre, så bliver man nødt til at finde noget, der er lidt specielt. Og hvad er det, den, den her type øh, ja, øh, art writing, Hvad er det, det kan, som, som almindelige forfattere eller litteratur ikke kan? Det kan selvfølgelig formidle litteraturen på en anden måde. Og vi håber jo også, at vi når ud til nye publikumsgrupper. Der ligger jo selvfølgelig, et, øh, vi ser det som et, øh, et udviklingsprojekt inden for litteraturen, men vi ser det jo også som et ø, udadvendt ø, publikums ø, tiltag, hvor vi skal møde litteraturen i nye rammer. Det kan være, som sagt, de samme spil med andre men det kan også være litteraturen ude i byen. Altså, ø, det kan være på mælkekarton og i andre sammenhænge, hvor man ikke, måske ikke lige havde tænkt sig, at man skulle møde litteraturen, men så er det der som en øjenåbne. Og, og du siger selv, at det her det er faktisk en, en uddannelse i London, men det er ikke særlig udbredt. Ja. Øhm, kan vi her i Lille Aarhus... Øh, vi gør noget for det her artwriting. Det mener jeg, og i og med faktisk også byens størrelse, vi har gode muligheder, vi er gode til at samarbejde i Aarhus, og i vores styregruppe her for artwriting har vi blandt andet fået øh, det kunstakademi, vi har forfatterskolen i København, og vi har fået øh, hvad Aarhus, øh, Aarhus Universitet med litteratur og kunsthistorie. Så vi har fået en rigtig stærk styregruppe, øh, og det tro, altså, hvor vi har nogle, vi har nogle gode kontakter, vi har nogle internationale kontakter, og jeg mener, det er faktisk noget af det der overhovedet Styrke, det der med at arbejde tørrfagligt, det er det, vi skal ud og vise ud verden. Og tror du, at den her type skrivning er, er, er noget, vi kommer til at se meget mere til fremover? Det håber jeg, og øh, det tror jeg også... Øh, men ja, altså, man kan sige, at det er en måde at udvikle tingene på, og det er der jo på forhånd for i alle sammenhænge, og det er en ny måde at formidle litteratur på her. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad, hvad I ender ud med. Men vi nærmer os jo også 2017, mm. hvor Aarhus bliver kulturhovedstad, og jeg kan forestille mig, at det også har indflydelse, måske lidt på artwriting i det, at vi mm. får lidt mere internationalt fokus, men også generelt for litteraturscenen i Aarhus. Hvad, hvad altså, kommer der til at ske noget spændende? Det gør der helt sikkert, og øh, vi har jo blandt andet skrevet artvising ind i ansøgningen om 2017. Det er en del af Litteraturcenters bidrag sammen med Aarhus Kommunes Bibliotek blandet. blandt andet. Vi vil lave en festival øh, i forhold til det med at, at koble øh, litteratur med andre genre, og vi har også et initiativ, der hedder 365 tekster, som netop går på at møde publikum ude i det offentlige rum med litteratur i forskellige sammenhænge. Og så... Øh, har vi, har vi set det som en mulighed for at opbygge et videnscenter? Det er faktisk det, vi vil med artwriting. Øh, lave netværk, vi laver arkiv øh, og forskellige andre uddannelsesinitiativer og seminarer og sådan noget. Men det er jo bare en del af det, kan man sige, leder toren ind i 2017. Jeg ved også, noget af det, man selvfølgelig også meget gerne skal have styrke, det er, at festivalen vil med ord. Den skal jo gerne blive endnu større og få endnu bedre vilkår for at blive en stor festival og noget til mange oceaner. Øhm, du nævnte projekt 365 dage. Ja, tekster. Tekster, ja. ja. Øh, kan du fortælle lidt mere om det? Ja, men det kan være... Øh, det er tænkt... At at man forestille sig, at det bliver... At man får litterære tekster på øh, mælkekartonger. Øhm. Ja, det er virkelig at møde øh, folk og med litteratur, der hvor de er. Det kan være på banegården. Det kan være i byens rum. Øh, I et udstillingsvindue nede i byen. Så det er en, er det tænkt på, at der skal være nogle optagte op til, og så i, når vi kommer til 2017, så er det simpelthen en ny tekst hver dag. 365 tekster, og det skal være nyskrivende tekster, der formidler det på en ny måde hver dag. Og så kan man følge det inde på en hjemmeside. Hulbert, lyder det som om, at, øh, at det er litteraturen, der i kommer læseren frem for det omvendte, som vi måske er vant til, at det er læseren, der opsøger litteraturen. Mm -hmm. Jamen, øh, jeg synes jo også, at øh, man snakker meget, når man snakker inden for kunstscenen om publikumsudvikling arbejde, og arbejde, så, og så videre. Man vil gerne hene, fatte nye publikumsgrupper og sådan noget. Og det er jo en måde for litteraturen at gå ud og møde og prøve at opsøge øh, sit publikum. Øh, men, men vi kan vist godt sige, at øh, 2017 det bliver et spændende år for, for litteraturen i Aarhus og, og resten af ja, Danmark, vil Ja, det gør det helt sikkert. det begynder jo sådan set allerede i 2013, og så kører det af. Og så kumulerer det i 2017, så det, det blev rigtig spændende. Og jeg kan kun sige, at folk kan glæde sig. Øhm, og det har han fandt med helt klart den dag, vi blev kulturby, der breder sig en stor glæde. Øhm, og oprindeligt, så er det noget, folk de tror, bakker op omkring i hvert fald kulturlivet i Aarhus. Noget, som I også skal prøve at organisere, eller i hvert fald noget, I, I berører med, det er unge forfattere i Aarhus. Mm -hmm. øhm, og hvis man som, ja det ved jeg ikke, sådan almindelige borgere i Aarhus, så tror jeg ikke, man lægger mærke til sådan vitterligt, at der er en forfatter i Aarhus. Men har vi, har vi unge forfattere her i Aarhus? Vi har det, øh, selvfølgelig nogen. Og øh, det er jo det, vi vil gerne være med til at styrke, så der kommer en, endnu flere. Og blandt andet så arbejder vi på at få etableret en FGK, som svarer til musikkens MGK, altså en musikalsk grundkursus, hvor det her det er en forfattergrundkursus. Øhm, og det er... Øh, der er et forbillede, der er en forfattergrundkursus i Esbjerg, og man mødes to gange om ugen, og det er med unge mellem 15 og 23, og fra 17 til 21, så det er virkelig seriøst, og det er folk, der vil arbejde med deres tekster. Så vi håber jo, at vi kan være med til at opdyrke det, så det også bliver mere synligt. Vi vil også gerne, i og med, at vi laver de her skrivegrupper, tænker vi også på, at de skal også ud og formidle deres ting ud og læse op. Men sådan et øh, grundkursus, hvad, hvad skal det indebære? Det øh, indebærer jo selvfølgelig, at man, øh, man mødes omkring ens tekster, men man får også øh, skriveøvelser, teoretisk undervisning osv. Ja. Og det øh, kommer det til at fungere på samme måde, som jeg ved, MGK har med optagelsesprøver osv.? Ja, det gør det. Øh, og det kommer til at fungere meget, meget lige, kan man sige, øh, med dygtige, professionelle undervisere, som... Øh, og den seriøitet omkring det, det er virkelig folk og unge, der vil, der vil, der vil noget med deres litteratur og det, de skriver. Så uh, unge forfattere får snart uh, forhåbentlig nye muligheder for at, at komme ud med deres, uh, deres litteratur. Uh, jeg tror, vi snupper et, uh, et stykke musik mere, og så vender vi tilbage. Velvet Underground med Venus and Furze. Og du lytter til litteraturens stemmer på Aarhus Studenter Radio, og vi snakker om... Aarhus Litteraturcenter og hvad det kan give Aarhus, og måske også resten af Danmark, og måske også udlandet. Vi skal snakke lidt om øh, vi snakker lidt om, om, om øh, det her grundkursus, mm. og du havde en lille kommentar, du gerne ville have knyttet dig til. Ja, det er fordi jeg sænkte ind, så var det vigtigt lige at fortælle, at vi har jo nedsat en arbejdsgruppe. Det er jo noget, vi arbejder på for etableret, og det er jo selvfølgelig, at der er et stort stykke arbejde i det politisk. Vi skal jo gerne have Aarhus Kommunes politikere med til Jeg synes, at det her er en rigtig god idé, og andre. Og øh, der så har vi så nedsat en arbejdsgruppe, og for at sige, at det er lidt den måde, vi arbejder på, vi prøver virkelig på at organisere de kræfter, der er i byen. Og den består blandt andet af en underviser ude for Testrup, en øh, lektor for Aarhus Universitet for Literaturhistorie, øh, lederne af Aarhus Billed- og Medieskole og øh, lederne af Aarhus øh, Børnekulturhus. Så vi har ligesom gået sammen. Og der ser jeg også, for mig er det vigtigt, at det kommer til at ske, at der kommer en FGK. Og så er det mindre vigtigt, om det bliver så i residet af Børnekulturhuset eller Aarhus litteraturcenter Men vi er bare inde hele tiden og gerne vil med til at undersøge, at tingene kommer til at ske. Og hvordan har sådan politikere og folk egentlig generelt reageret over for det her, den her idé om et grundkursus? Altså, jeg synes, at vi har simpelthen mødt så meget velvilje øhm, rundt omkring, men det er jo mest i miljøet fordi det er noget af det, som miljøet godt kan se, kan være med til at give noget til byen, det er, hvis man får de her uddannelser ind. Og der er faktisk ikke rigtig nogen muligheder, som jeg også har været inde på tidligere, hvis man arbejder seriøst med sine tekster i Aarhus. Eller i den nærmeste omegn af Aarhus. Så vi håber selvfølgelig også på, at politikerne og andre bevillende myndigheder kan se og følge ideen. Og som hvis man har lyttet med indtil videre måske har indset, så har I gang i rigtig mange ting. Mm. Og der sker jo også ting, snart sker jeg har bogreception allerede på fredag. Ja. Hvad kommer der til at ske der? Ja, og det hænger sammen med, at, øhm, vi synes jo, at, det er vigtigt, at vi skal jo være med til at synliggøre Aarhus Forfatteren, kan man sige. Det er en del af det initiativ, vi har på fredag. Det er en Aarhus Forfatter, der hedder Tøj Jensen, som er lige udkommet med en ny bog på Gyldendal. Han er til at på Borgens Forlag. Og han øhm, er en fantastisk god forfatter. Øhm, men der er mange, der ikke ved, at han er Aarhus og øh, når han er ude, kommer på et øh, københavnerforlag der er aldrig blevet holdt en eneste reception han siger også, at han møder kollegaer som ikke ved, at han bor i Aarhus kan man sige, men på en eller anden måde så synes vi, at det er vigtigt at synliggøre hvad er det for nogle forfatter, der bor i byen og så også, at de kan komme mere i spil øh, så øh, har vi taget initiativ øh, til at lave en reception på, på fredag for hans nye bog og øh, har inviteret bredt ud i litteraturmiljøet, og til alle, der er interesseret er velkommen forbi, hvor til vil læse op af sin nye bog. Så det er selvfølgelig også for Tøer, I gør det, men det er også en branding af Aarhus som litteraturscene? Det er en branding af Aarhus, men vi ser det faktisk også som et, et, et, et kollegialt møde, kan man sige, hvor man har mulighed for at komme op øh, som, øh, ja... Forfatter eller øh, arbejde på en anden måde i litteraturmiljøet. Det er selvfølgelig der, vi har sendt vores invitationer ud, først og fremmest, men det er som sagt en åben invitation. Vi vil gerne prøve at skabe de der små netværk, de små uformelle mødesteder, og det ser vi da også som. Så den, de her små uformelle møder, er det noget, I kommer til at holde mere af? Det, her noget, det er noget af det, som der er blevet efterspurgt rigtig meget. Øh, så det bliver det i form af fyraftens øh, saloner og ja. Det er noget, vi vil opdyrke og prøve på forskellige vis at være med til at, at lave formelle mødesteder og uformelle mødesteder for litteraturen i Aarhus Og det er noget, der har været fremmede til, til tidligere? Ja, det er det. Øh, og som sagt, så er vi jo sådan forholdsvis øh, nyopstartet, men vi har holdt et øh, visionsmøde. Det er sådan måske lidt noget andet, men vi er dog, hvor der var 40 mennesker fra litteraturmiljøet og øh, holdt øh, en fredagsbar, og nu holder vi det her arrangement, så vi vil prøve på for forskellige viser. De netværk, Og I prøver også at finde noget samarbejde omkring øh, kurser. Vi har talt tidligere om øh, Basic Startup 3.0. Mm. Øh, I har også et kursus i hvordan man dræber sit kan øh, hvad, hvad er jeres visioner inden for, for det her område? Altså lige øh, til sidst den nævner jeg, det er, at kursus, vi laver øh, som Dansk Forfatterforening, øh, har budt ind med og afholder på, på godsbanen. Og vi håber selvfølgelig, at der kan komme endnu flere af den slags kurser. Og det kan man sige, det er så et kursus, øh, først og fremmest er til øh, fagbogsforfattere, Og øh, vi har jo, man kan sige, at øh, vi skal jo også varetage oversætterne. Øh, men vi vil prøve at, at, at få flere at sådan nogle kurser øh, i spil. Og grunden til, at lige nævner det med oversætterne, det er, fordi vi også har øh, øh, arrangeret Internationale Oversætterdag sammen med Oversættergruppen i Aarhus. Øh, med, øh, jeg blandt andet kommer med Holm, som har oversat mod kami, men øh, forskellige andre oversættere også. Bjer Kald Bjørn er, øh, Helle thompson dalgaard og øh, Kirsten A. nielsen Og de øh, vil sætte fokus på forskellige facetter af det at oversætte. Øhm, og det er en international øh, oversætterdag, som, sagt, som vi også vil nu være med til at fejre i Aarhus. På den måde så går vi ind i mange forskellige sammenhænge og prøver at løfte og, og synliggøre. Så den der oversætterdagen, er det sådan en række oplag eller hvordan kommer det til at fungere? Ja, det bliver interviews øh, af, af oversætterne, som kommer ja, og fortæller om, om deres arbejde øh, med, som oversætter. Øhm, og det er et gratis arrangement som kommer til at foregå nede for jer på, på godsbanen men, men det med at holde øh, kurser mm -hmm. øh, det er noget I vil gøre mere af? Det er noget vi vil gøre meget mere af øhm, og øhm, ja, det er som sagt så håber vi på samarbejde med andre vi har øh, nu med Dansk Forfatterforening som vi har gang med at opdyrke men vi har også et øh, et, øh, et kursus i, øh, i september som øh, vi afholder sammen med Kabi øh, for Åsumæsset oh, oh, og det er center for jeg visualisering vi og interaktivitet øh, hvor vi øh, har inviteret øh, 10 forfattere til at, at deltage i et forløb et workshop forløb en eftermiddag hvor de skal udvikle apps og andre idéer hvor man øh, prøver at koble litteratur med med noget hvad hedder det, med noget audio visuelt et eller andet, ikke? Ja, så det er en måde at få forfatteren øh, ud over bogen på, mm. så at sige. Ja. Yeah. Øh, er, det, er det en ting, der er, der er efterspørgsel på forfatteren? Er det noget, de gerne vil, det her? Øh, altså komme lidt ud over bogen? Og, altså, vi har set, at e e-bogen er mm -hmm. så småt ved at blive accepteret i Danmark, og nu, nu er der også nogen, der udgiver på apps osv. Mm -hmm. er, er det noget, der er ja. efterspørgsel på? Jamen, det er det. Øh, og jeg tror også... Øh, Jamen det er jo selvfølgelig, at man er nysgerrig på, hvad der er muligheder, og, og hvordan kan man... Øh, altså det er jo også at hvis man er forfatter i dag, øh, det er jo svært at få en anmeldelse. Man skal ud og, og så gøre et stykke arbejde for at og få solgt sin bog, for at blive synlig, og, øh, og det skal de fleste forfattere Det er måske også en måde at komme ud og, og nå sit øh, publikum på. Ud over kurser, så øh, har I haft gang i nogle workshops, blandt andet en børne-workshop. Mm. Kan du fortælle om, hvad, hvad det var for en workshop? I forbindelse med Aarhus Kommune havde vi nu uge nede på godsbanen, hvor vi havde inviteret Bol Nygård og Sissel Eppersøg, som er heldigvis forfatter, illustrator og Cicel er arkitekt, hvor de havde lavet en workshop med ord og rum og tegning, klip. Og der legede børnene, som kom fra 2. og 3. klasse, med ord og med rumlige installationer med ord. Og, og hvordan var det? Det var simpelthen sjovt. Og, og se, øh, se dem udfolde sig. Også nu var det to fantastiske undervisere, synes jeg, som øh, virkelig fik øh, børnene i spil og fik øh, deres fantasi aktiveret øh, med ord. Så, øh, så det blev også en uge, hvor der selvfølgelig blev leget med tekster, men der var også øh, leget med rummelighed og med fortælling altså fortælling, hvordan kan man øh, opbygge en fortælling og sådan noget? Og der må man virkelig sige, at I er bredt med, med det og nu mange grupper. Øh, har I tænkt jer at blive ved med at, at, at fokusere på, på, på den gruppe? Altså vi har nok øh, i og med, at vi øh, sådan lidt øh, snakket om, at øh, der er også øh, billed- og skole, som øh, har nogle forfatterkurser for de helt, altså de unge, øh, 2. 3. 4. klasse, og øh, ej, vi vil ligesom prøve at koncentrere os om øh, de unge fra 15 og op efter. Øhm, og vi ser jo at det, jo ligesom, det er, er vigtigt, at der er noget for alle, der gerne vil arbejde lidt med litteratur. Og lige nu er der simpelthen et, et, et, et, et godt stort hul der, kan man sige. Der er ikke nogen, der, der byder ind med noget. Så det vil vi gerne. Vi snupper endnu et stykke musik, inden vi vender tilbage med endnu mere litteratur. Du lytter til, litteraturens litteraturen stemmer på Aarhus Radio. Og vi er så småt vi at være færdige ved, med vores team, inden vi begynder på, på resten af aftens udsendelser. Og vi taler om Aarhus turcenter, og jeg besøger Jette Sunesen. Og øh, vi har om, ja, jeg ved ikke, hvor mange forskellige ting, I har gang i. Øhm, men I laver også nogle arrangementer med by i by. Mm -hmm. Og hvad, hvad er det for nogle arrangementer? I har lavet nogle arrangementer, der hedder samtaler med livet. Og øh, ja... Altså by by henvendte sig, og øh, kunne vi jo ikke lade være med at tænke, at det skal vi være en del af. Øh, vi synes jo, det var et godt initiativ. Og øh, så har vi lavet så det et samtaleprojekt, kan man sige. Blandt andet har Troels Fløvedal været der og øh, blev intervjuet og havde haft en samtale med Carsten øh, Vindsgaard fra i Klim. Øh, men det er jo sådan en del, kan man sige, af strategien. Vi vil jo gerne være med til at udbrede litteraturen, som vi har snakket om, og udvikle nye samarbejdsprojekter og samarbejdsplatforme, kan man sige. Og øhm, ja, vi skal ud og prøve af, og prøve nogle grænser og se, hvad kan vi, og hvor kan vi byde ind. Og hvordan er det gået indtil videre? Det er jo gået øh, rigtig godt, synes jeg. Det er jo selvfølgelig et projekt, der udvikler sig hele tiden. Og det er jo tanken bag by i by. Den, øh, ja... Den står jo først færdig den 22. Eller hvornår det er, det er en gang i løbet af oktober. Øh, så, så projektet udvikler sig stille og roligt, og det kan man se, det, det skal man følge, det projekt. Og øh, samtalerne, vi har det den næste på søndag, hvor det er Peter AG, øh, der kommer ned på Gisbetor. Og man kan sige, at det er projekter i, i rivende udvikling, men det, hvis jeg selv skal sige det, så må også meget godt op, hvad, hvad Aarhus Litteraturcenter er. Efter at have talt med dig i en times tid mm. nu. Øhm, det, her, mens musikken spiller, så, så spurgte jeg dig ind til fremtiden, og det var meget svært at sige. Og det kan jeg godt forstå, for det er nyt det hele. Øhm, men fremtiden er vel bare, at de skal have udviklet, de projekter er I, I gang med, eller hvad? Ja, det er det samme. Jeg synes, vi har været i gang med så mange gode initiativer, som vi først lige har taget de første skridt i forhold til. Vi er lige begyndt at bygge op, blandet vores videnscenter omkring artwriting, alle vores skrivegrupper, kurser og tiltag. Og det er jo det, vi skal have bygget endnu mere op, så vi kan få et endnu mere levende litteraturmiljø. Der er jo allerede dejligt litteraturmiljø i Aarhus, kan man sige, men vi skal bare stimulere det endnu mere. Så, så der skal mere artwriting, og der skal flere skrivegrupper, og forhåbentlig et grundkursus. Mm. Er det, er, Nu, vi snakker lidt om grundkursus, men er det sandsynligt, at det kommer til at blive et, et, et projekt, man kan, man kan være del af? Det håber jeg jo meget. Altså jeg ser jo også, i og med, at man har etableret et, et litteraturcenter i Aarhus, så er det jo fordi, man vil et eller andet med litteraturen i Aarhus. Og det håber jeg også, at, selvfølgelig, at politikerne er med på, at der skal støttes op omkring det, der skal udvikles på det her område. Og der er jo som sagt noget at bygge på, for det har jo været et område, som har været præget af altså selvfølgelig, man har haft Aarhus Kommunes som har gjort et stort stykke arbejde. Man har haft nogle litteraturfindinger, som har lavet øh, oplæsning, som har gjort det rigtig godt. Men nu øh, trænger vi til det der røgt, der giver, at man også får det kreative, det skrivende miljø med og får det løftet. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du var med her i programmet. Og til lytteren derude, så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med, og husk programmet podcastes også og sendes på iTunes. Lige om lidt, så kommer der Polaroid, og derefter kommer der den tunge time. Jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med, og bliv endelig på kanalen.